До стіни. А коли Серафим описав цей епізод «Приятельці-вчительці» та пояснила, що для глухих такий жест дуже інтимний і неймовірно серйозний, ним вони обмінюються наодинці лише тоді, коли розуміють, що по-справжньому кохають одне одного. Це для них річ сокровенна, майже свята. А для висловлення менш піднесених почуттів, приязні, ніжності, просто симпатії, вони використовують інший жест. Прогладжування правою рукою лівої. Через три дні Серафим знову був біля готелю Київ, знову зняв, слово підле, але будь-яким чесним із собою гад, лію, і вона знову, покірно повела його на ту блядську квартиру. А за кілька тижнів Серафим відзначив для себе, що вже володіє необхідним для побутового спілкування мовою жестів мінімум і божеволіє. Кохання, в якому він не те, що їй, а собі самому не наважувався зізнатися. Людті ревнощі до всіх, до її нареченого. Батька майбутньої дитини, до уявних і реальних її клієнтів, як їх він, христиїн-будист та пацифіст-вегетаріанець, Ланден був розстрілювати власноруч без вагань і жалю. Розпач від того, що матерія Долає непохитна, як колись здавалося його дух, усе це заволодівало ним. І не просто так. Воно це чуже і низьке, не лише опановувало його руками плеканий внутрішній світ, воно почало плюндрувати його, як кожен новий час старі, подекуди вже трухляві форми, залишаючи після себе родину, пустку, чорну, випалену твердь. Другим жестом мови глухих, який вивчив Серафим, був той, що означає Бога піднята десь на чотири пальці над головою права рука, долоною, обернена до співрозмовника. Але це йому вже мало допомагало. Життя пішло в інший бік. Ще до цієї своєї біди Серафим у контексті долання матеріального і цілковитої перемоги над ним духовного дійшов висновку, що йому все-таки треба заробляти гроші, бо вони, як не крути, дають таки певну міру свободи в цьому вкрай недосконалому фізичному світі. Тому на початку наглого пришестя дикого капіталізму він крутнувся, йому пощастило більше за інших, адже він мав на меті свободу, тоді як його колеги-бізнесмени лише гроші, які зазвичай ту саму свободу пожирають, і став власником кількох торговельних точок на базарі в Джерелеві, а також маловживаного буса «Фольксвагена». Таким чином, оскільки родини він не мав, їв мало, а пив ще менше, гроші в нього водилися. Попри всю його просвітленого схимника зневагу Одного разу, коли вони з Лією провели вже звичну, Приємно для обохи, як втішав себе надією Серафим ніч і пили на кухні перед тим, як розійтися кожен у свій бік, він де жестами, де записами в блокноті сказав їй, «Я тобі буду платити за кожен вечір роботи, лише ні з ким більше не йди». «Чому?» – довго пояснювати. «Не розумію». «Ну, ревную я тебе». «Я тебе не розумію, це ж робота. Тоді я беру тебе на роботу». «Добре», – вона довго думала, перш ніж так відповісти. Домовилися, що на стометрівку Лія більше не виходитиме, а три рази на тиждень вони зустрічатимуться тут, і він їй буде виплачувати її середній тижневий заробіток. Серафим думав, що після цього катування ревнощами Припиняться, але вони лише трохи послабилися, а згодом, навпаки, посилилися, бо раніше по абстрактних лігних клієнтах тепер сконцентрувалися оновлені на одному цілком реальному об'єкті її нареченому, батькові майбутньої дитини, представникові касти обраних, септо глухонімих. Серафим учився з цим жити, але час від часу ливив себе на тому, що не може упоратися з нестримним бажанням плакати. Без якоїсь конкретної причини, хоча загалом причина була, до того ж така, що її не обійдеш, не об'їдеш, як там у друга поета Небелюк Нобелюка. Лише кохання, музика і творчість вганяють нас у безпричинний плач, Хоч плач, хоч скач, хоч у судомах корчся, не вкотить котик хвостиком калач. Його небелюк Нобелюка, правда. Хоч він на догоду поетичному ритмові перекрутив приповідку, якою замовляють за рюмсану малечу, та з іншого боку, коли плачеш невідомо чого, ніякий котяра з бубликом на хвості, не втішить. Господи, як у такі хвилини, Серафиму хотілося, аби вони сиділи злію в їхній кімнаті. Вона би плакала не з горя, а безпричинно. Просто так. А він би ніжно, ніжно, права рука погладжує ліву, перебирав її золотисто, бунтівне волосся і шепотів би на вугу. «Не плач, не плач, прийде котик, принесе на хвостику калач». Хоча вона того і не чула б. Вони навчилися розмовляти по телефону за допомогою розробленої Серафимом системи постукувань і пошкрябувань. Він набирав номер, якщо трубку убрав її батько, той чув, серфим чемно просив покликати лію, експромтом вгадуючи якусь причину. Мовляв, це з будинку культури з приводу майбутнього конкурсу краси серед глухих дівчат, а коли вже брала трубку вона, починалося постукування, пошкрябування. Привіт. Як справи? Добре. Здоров'я? Добре. Завтра зустрінемось? Добре. Після такого спілкування Серафим кілька годин не тямився від щастя.